נשבעה בטוב ביתך, קדוש היכלך. נוראות בצדק תעננו, אלוהי אישנו, מבטח כל קץ וארץ וים רחוקים. מכין הרים בכוחו, נעזר בגבורה. משביח שאון ימים, שאון גן להם והמון לאומים.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 תברך. עיטרת שנת טובתך, ומעגליך ירעפון דשן. ירעפון נאות מדבר, וגיל גבעות תחגורנה. לבשו חרים הצאן, ועמקים יעטפו בר, יתרועעו אף ישאירו.